ולא יעבור עליו לכל דבר, נקי יהיה לביתו שנה אחת, ושימח את אשתו אשר לקח. לא יחבול רחיים ורחם, כי נפש הוא חובל. כי ימצא איש גונב נפש מאחיו מבני ישראל, והתעמר בו ומחרו, ומת הגנב ההוא, וביערת הרע מקרבך. הישמר בנגע הצרעת לשמור מאוד ולעשות. וכל אשר יורו אתכם הכהנים הלוויים, כאשר צוויתים תשמרו לעשות. זכור את אשר עשה אדוני אלוהיך למרים בדרך בצדכם ממצרים, כי תשא ורעך מסת מאומה לא תבוא אל ביתו לעבות אבותו, בחוץ תעמוד.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 אשר בארצך בשעריך. ביומו תיתן שכרו, ולא תבוא עליו השמש, כי עני הוא, ואליו הוא נושא את נפשו, ולא יקרא עליך אל אדוני, והיה בך חטא. לא יומתו אבות על בנים, ובנים לא יומתו על אבות, איש בחטאו יומתו. לא תתן משפט גר יתום, ולא תחבול בגד אלמנה.